az egész oldalát betöltő műszerfal mellől az egyik fiatal technikus mentegetőze fordult a fotelekbe süppett bizottság felé. A szektor további része üres, illetve a kapcsolókhoz nyúlt és az oszcillátorokon egy idő múlva újra feltűnt az emberi beszéd modulált, reszkető vonala. Ő itt folytatódik. Figyelem! Felszállásra kész! Indítok! Előtte 25-24! áj!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 és ki kellett öntenie valakire, különben úgy éreztem megfullad. Nagyot fújt, és éppen hozzákezdett volna, hogy kifejtse véleményét a kiértékelő központ munkatársainak rátermettségéről, amikor az egyik fotel mélyéből suttogás indult. Összesen öten ültek a teremben, a félhomály személytelenné oldotta arcukat, öt árny, akik eddig moccanás nélkül hallgattak az oly régóta tartó éjszakában.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 ha nem sikerül, most ott, a meteorok övezetében keresgélhetnék azokat a pár grammos darabkákat, ami az összeütközés után a titánból, a vikingből megmarad. Hát igen, ez a nyomorúság is pozitívum, hogy élő halottként fekszik ott az a tíz ember. Az én embereim sajgott bele Ben szívébe, és az a kettő is az enyém volt, aki nem tért vissza.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 hogy szeretne átkerülni a tanács valamelyik intézetéhez. Fiatal, egészséges, kiváló matematikai minősítése van, talán, talán egyszer, de ezt már végiggondolni sem igen merte, egyszer ő is navigátor lehet. Na no, persze nem rögtön olyan, mint Robert Thiel, de azért Ben Hattie pedig arra gondolt, hogy bármennyire igazak és szépek az elnök szavai, Nincs emberi hatalom, ami most eljuttathatná azokat Gregor Mannhoz, arra a bolygóra. És Gregornak még várnia kell 14-15 évet egyedül. Hány éves is lehet? 22 volt, amikor elindult, 6 ott, a viking visszaindulásáig 14, míg a titán a naprendszerbe érkezett, újabb 13 év. Ez az új a gyorsabb, mire az expedíció odaérkezik. A hibernált éveket nem is számolva, Ben Hattie megdöbbent a hevenészve összeszámlált évektől. 56-58 éves lesz, mire újra embereket láthat. Fiatalabb voltam, mikor ők elindultak. Szédülni kezdett.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 Izgalomtól rendetlenül dobogó, fáradt, öreg szívét valami ismeretlen, soha elő nem állítható anyagú vékony szál köti össze Gregor Mannnal, Látta is a halványan csillogó fonalat, amint ott feszül a fényévek irdatlan távolságán át. Azután, menekülve a gondolattól, aminek megfogalmazása örökre kibillentené a normális gondolkozás ember szabta határai közül, gyáván és szégyelve gyávaságát megszólalt. Azt hiszem, tarthatnánk egy kis szünetet. Az elnök rábólintott, és a kigyúló fény a fotelek árnyait visszavarázsolta hunyorgó, embereké. Halk beszélgetés úszott a teremben. Néha egy-egy határozottabban hangsúlyozott részlet emelkedett ki a zsongásból. Tehát ez bizonyítja, hogy man beszámolójának végén Suttogta elégedetten a kiértékelő központ halkszavú igazgatója, akit nagyon kellemetlenül érintett volna, ha az ő emberei követnek el az imént valami hibát. Még a viking felszállása előtt törölték ezt, méghozzá véleményem szerint véletlenül, mert remélem, hogy minél hamarabb gratulálhatunk Mark Rogannak és társainak. Nem csak az út sikeréhez, sugárzott az archívosztály vezetője, hanem azért a páratlan anyagért is, amit magukkal hoztak.